Eta lasai, ezta horren osu bat, begoitama bi minuta izango dira bakarrik. Eta, what's new today? Horreintxetan panxika ipatzen zinuen, Barack Obama, euskal egirat etoriko da. Yes, etxesuriko bozera maileak ejandu, Espainiarat joaiteko asmoa du udauntan, uh, Rajoy, eta erregiarekin, ere, biltzeko gisan, eguzki eta flamenkoaz mintzatzeko entxegur. Eta iduriz, gustora etorriko li taike iru San Ferminen garaia izanen, baita lala hain data ongi markatzo dute, buruan urte zurte, pentsatzen alduzien bezala, barrak ez da dinen bere lagun taldearekin gozoan uh, kalimotxoa eskutartean, karriketarat surita goriz jantzirik amode bazk, erten den bezala etortzen bada, agera ofiziala egin beharko zai jo, entxegur, etxean Haitarazi behagdea, Obama bere estilo eta hiri simpatikoaren gibelean, beste zerbait dela eta beste norbait ere, bakearen nobela ere eskulatu zuela. Ez dut oinu lehtu nolaz. Brez, gerla gizona nagusi bat da ere Barack Obama. Ez da inoiz hain beste drono erabilia dez, gerla egiteko. Bi mila eta behatzi urteari komparatu zestatu batuak gerla gehiago ere egiten ditu. Obama joztailu magiko hien Zaledan aski. Genera, Espainiako lugaldean eginen duen bidaia hortan, e, bidaia hori argunt militarra da iduriz, base militarrak bisitatuko ditu, eta Natok Madrilen eginen duen bilkura baterat joango da. Zortzi, gerla dezberdinetan zuzenki implikatoa den presidente batentzat, normala, ginean, eta oraindik gehiago beste manera batzuaz. Sanferminetako urbiltzen baliz, beraz zer. Asiron, hauzapez abertzare simpatikoak, agera eginen lioke, ger lagizon simpatikoari, mm -hmm. segitzekoan. Eta armak aipatzen baitituko justuki izen baki batzuala ere zueri aipatu nahi nauskitziena jakinezazien. Frantziapozik izango dan aski. Ez direi inoiz hainbeste arma erosi frantziari. Kasu, eh? Ez Frantzian bertan, estatu batuetan eh, modan den bezala zure arma erostea urte Momentuz behin zat. Bainan beste estatu batzuek gerla egiteko, 2000 ama bosteko zenbakiak inoiz baino gora goak dira Frantziaren zat. Zenbaki batzu maiteko... Uh, bon, Miliajetan kondatzen da uh, zaila da pixkatu hartzea aferaz, beina haaxeikakot uh, behatzi miliar eurorentzat erosi dira joen urtean armmak frantziari. Urte bat lehenago hartzen badugu bimila halaua erdia saldu zen, sortzi miliag euro, sortzi miliag eta ama zazpi miliag euroren artean, desberdintasun handia bada, doblea bainan gaina miliagrak dira, eta beste urteetan berdintxu zen, sortzi miliag, zazpi miliar inguru ziren urte, surte, hola uh, eta gutiago ere, bainan joanen urtean, aldiz, bum! Eh? Ama zazpi miliag euro, arma erosi dituzte frantziari, bereziki Egiptok, erosi egazkinak edota katarek ere eta nor ditu, arma Shaltzen erran bezala frantziak, bainan estatu batuek ere, munduan shaltzen diren armen erdiak, estatu batuek ditu furnitzen, ere tartea edo erruxia eretartean da, da Europako erri zonbaitzu erran bezala. Hots, gerla munduan zehar egiten duten horiek, erri eh? guzietan bakea ekarri nahian frantzesz eta amerikano zintzuek lortzen dute, arma gehiago shaltzen. Hmm, ez da zuzua hori dena. Itte Futbola pixka bat ipatuko dugu ala ere, uh, futbola Zlatan Ibraimovicekin denik Zlatan, bon, ez niz sartuko setasunetan, norden ile luzedun ori eta futbolari biziki honaden nahi duriz eta bere, berari egin elkarrizketa bat ainitz komentatua izan da egun, xare sozialetan frantzian bere ziki uh, bere ahotasuna ainitz ipatzen da usu uh, bere burua lehenda bat bezala ikusten du, janko bat bezala ere ikusten du, hori nik, posakitunola ikusi berden, ez nizberezik in interesatu pertsonaiari, behinan badu lako bai. Bertsonai alde bat, provokatzailea, eta egiazkiala den baizen zu batean berdin, bon, bref. Eta beraz, hor, elkarrizketan adibidez, erraiten du, bezlatan geribat, erranen du, Fransua Hollande populara bilakarazten aldut, nik nahi badut. Bala, berak, dena kontrolatzen aldu futbolari tipiunek galdera egiten dio, horre elkarrizketan, uh, somatira bazituzu aurteno, gehi milioi, eta berak erantztenu, bakarrik ah, ezer gehiago bai sei ilabe, lehen sei hilabetetan baiur irabazi dut eta bon, pixka jotasunarekin menan simplplikian zuten du merkatuaren eragina dela eta kitto uh, batzuk esu badira, dira ezta bere problema Bref, Euskal Herrgian ere futbolan guxizken oren hauetan uh, neskak uh, aipa dira aipattzen ginuen berietan atletikek Espainiako liga irabazi zuen igandean eta gaur osspatuko dute uh, Bilbon neskak beraz diramen men irabazle, garaile, eta omen dituzte uh, seiontan, uh, beraz, kasikoren bat barne, eta uh, entranatzaileak eta klubeko arduradunak hori uh, zanen uh, dira, uh, eriko etxea, eta bar zuzenean euskal telebistan, hori dena ospakizun edera bainan polemika bat bada gibelean, espaitute baitute gainean ospatuko edo gabarra gainean ospatuko gizoneko, gizonezkoen taldeak ere tituluak irabazten dituenean egiten den bez zala. Usaian, ala egiten da, baina no joneskentzat, ez da ala egiten, eta horrek zala bat uh, sohtu du. WhatsApp iduriz hainitz parte katzen da hori uh, buruzko uh, galdera, dizonezko tratu bera ezote dugu merezi galderarekin, eta beraz galderagin, uh, be, neskek ere parte hartu dezaten ola itxasontziaren bidez, itxasontzian ere, omendua izan diten, uh, bilburun zesartzerakoan, eta uh, be, neskek taldekoek ezan dute Oiei berdin zaiela, uh, oiei konten direla, ligan xartzea gatik, eta bar, eta bar. Eta den aden, beraz, WhatsApp do WhatsAppen uh, olerki bat parte katua da. Bo, ez da dena irakurriko, ez ez oinu gutxiago kantatuko, nahizta dudan egon izan, baina hau da bertsua eta bertxua ta partekatzen parte katzen dutena. Zen bat izerdi, lan ordu, musika, ere ipatu behar dugu musikaren gainean, ez da edu musika utatu hemen, azken arna sa eman nahi nuke, Eta zenbati izerdi zenbat lan ordu, zenbat momentu kritiko, zenbat aspaldi esan genuen ez genuela etxiko, orain gabarra eske gatoz bizkaian horren mitiko, bilbo aldeko uretan barna ederkida ibiliko, hautsak entzeko ere zaio, horren gaizki etoriko, eta bukatzena beraz gizonezkoen tratu berdina ezote dugu merezibigaren bertsuaren bukaeran. Benito lertxundi, Zazpimen gauean gaude Gure loreetan sasi Irrintzi oio eleta ulu Marmario tagan razi Aizegen bata brisa galerna gaurun garrun bibiar nasi. Saketan laren zuri beltzetan, arratsuko zoekun gazi, haitxan ez bagen euka, zer izonegarre Sou baitza landatu dugu Amildegi mutu burrean Adarrak daude Ertzetik aruz Sustraieak berriz luburrean Biotzezteak ez dueldua Esku baten aburrean Bertzo berriak jartzera noan Beregin garlaburrean Nola maluko bat insurintzen Itxasoaren aburrean Nola izena burazale Eguzkiaren niteran Nola kaiok Zorabio Itxazen bata benzperan Pentsatzen nago Gueren berdin Ibiltzen ezot egeran Susmoa daukat guren patoa Itxasoa ezot edan Libretan zabal dugu gaurrean Baina ez indugu edan Benito lertsondi txasuari begira gansala doinu hau, beraz baliatuz bat edatu dute xare sozialen bidez. Uh, atletikeko nesken aldeko mezu hau aie ere ahera gizona ire zala egina izan dadin. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz! Hitz eta putz! Martinkito, laster gurekin eta denak sutik direlarik nuidebu edota gipuzkoa zutik ekin batzuek jahirik egoiteko deialdea egitenute berakaipatuko dauku bainan lehenik entzulearen iritzia zuritza maindimurua. Etorkin errefusiatu edo migratzaileen gaia zabala eta anitza da. Baserritik irira Bidasoaren alde batetik besterat, Siberoatik, Pariseat, Nafajoatik, Ameiketat, Saharatik, Tolosarat, Kaletik, Baigojirat, Pertsonen migratzea ez da atzokoa. Ez biak bukatzekoa ere. Europa mende balderat geroz eta jende gehiago ateioka elduden garaian, gai garrantzitsua eskeintzen diegun da. Instituzio publikoek ezartzen dituzten baliabideak apalegiak dira. Baina hori baino gehiago gaizki bideratuak. Azken amabost urteotan Europak amairu miliak euro sautu duelarik bere mugak zaintzeko, migratzaileak horiek berak zeharkatzeko amasei miliak euro sautu dute. Kaleko irian bakarrik, egunean eunda behogaita marmila euro, ordaintzen zaio poliziari delako oiana zaintzeko. Estatuak pertsonei eskua luzatzeko baliabide urri eta mugatuak emanagatik ere, jendearen elkartasuna, mobilizazioa, aberatsa da. Baigoritik elkidiren lekukotasunek diote, ahera, ah aj eman bilakatu dela. Zentzu bakarreko laguntza baino, trukaketa aberazgari. Kampoko ei atea irekitzea, biddaattzea bezalakoa da, Ah egiten gaitu pertsona bezala. Eta erri bezala? Horgi eran zuteko goiz bat baino gehiago behargi nuke, baina bideo hortariikasteko, Italia hegoaldeko egixka baten esperientzia arggagia aipa genezake. Kalabriako Rihatxe erian, arazo zitezken etorkinengan, konponbidea ikustea erabaki dute. Auzapezak, hainitzek mehatxua ikusten duen tokian, aukera paregabea ikusi du, azken amarkadetan, justen, usten, ari diren eriko, eraikin, eskola, komertzio eta populazio zarkituaren zat. Etxe utxetan aterbe doina eskaini zaie ampoktik dato zenei. Baldintza bakarra, asilorako eskaintzen zaien laguntza, eriko etxeak banatuko die tokiko moneta paperetan. Hala, Egiten zaien aheraren truk, etorkinek, bertako ekonomiari bultzada izi gajia eskaini diete, isterazioan eskola, augez mukuru bete da, kinkalajian ziren komertzioak irekirik daude, kanpoko gazte eta bertako zahajentzat. Ezoteda apustu hausakta, gauhegungo egoera ukaezinaren aintzinean, begiak isteko partaz, trabak ikusteko partaz, begirada eraldatu, Eta ostopoaren baitan konponbideak bilatzea. <totipatik> <totipatik> Ireker maindi muruentzuuleen iritzia goiz begin eta hitzetaputzen aste artero eta orain martinekin badoaz e, tegenurat! <totipatik> Eta azken hilabeteetan munduko hainbat uh, bazteretako plazak sistema kapitalistaren aurkako protestak gune bihurtu dira, Frantzian nu debu izena hartu dute Estatu Batuetan okupi eta hemendik hurbil ere Gipuzkoan gipuzkoa zutik egungo egoera politiko ekonomikoari aurre egiteko asmoz ekintzaileek plazak okupatu dituzte eta asambleen bidez protesta protestaikinntzak ananttolatu dituzte manifestazioak konzentrazioak okupazioak eta bar. Eta protesten dinamika horren baitan lapurdiko herri batean, Etzen, deialdi bat egin dute gaurko. Deialdia Arratxaldeko bostetatako zen Erriko plazan eta Martin Kiko bertanda. Arratxalde, Martin. Arratsaldeon hon, eta hitz eta putz irratsaioko entzule guztiok. Ordan, giro duzu hor, Aetzeko plazan jende hainitz elkartu dea Deialdiaren ondorioz. Ba, egia esateko jende askorik ezta bildu hemen. Esan dezakegu, Deialdia ez dela oso arrakastatxua izan, orain goz behintzat. Heu, zerraiten haizia! Ez uzi ne urtuko, ekitaldi baten arrakasta, jende kopuruagatik bakarrik ez? Zuek edabideak, manipulatzaileak, beti gure kontra. Bai, e, barrakatu barantxa, eh? bai, lasai, lasai, e, aizu, ne, e, ni hemen e, lanean ari naiz? Ni ere lanean ari niz, mundu hobe baten alde harin iz Uh, Martin Gendehkolik ez baina giro pilpilean duzu hor, ez? Ituriz. Bai, eh, bai, eh ala zera bai, apur bat aldenduko mm -hmm. uh, naiz. apur bat urrunduko naiz nire ondora etorri den pertsona honengandik. Mm -hmm. Eh, espera, kere kalduzaizki, arantsa barkatu, eh, deialdia ez dakit non do, non daukaban, eh. Ai, ai, ai, galdua idurizu, Martin Lassai, alakoak gertatzen dira zuzeneko emankizunetan, hemen txedut Deialdia, biden bidez, xare sozialen bidez, eta eskuko telefonen bidez, ere zabaldu dute, izenburu hau dakar Deialdiak, ipar Euskal Herria eserita. Bai, bai, arantxa, hori xeda, ipar Euskal Herria eserita. E, ba okazu, irakurtzea, arantxa, izan ere hemen e, paperak galdu ditut, eta bai, paperak... Bai. Deialdiaren papera dos. aurkitu nahian eta enzinean, Nabil. Ba, jados, jados, lasai martin irakurriko dut. Zure lan eginen dut. Orduan, nazkatuta gaude sutitzerat deitzen diguten deialdiez, eh? audio berazagiriak. Zergatik jarri behar dugu sutik. Gaizki bizigarelako? Hemen biziki untxa bizigira. Jatekoa badugu? Bai, soberan gainera. Ikusi besterik ezta zenbat janari botatzen dugun zakarrontzira. Etxe bizitza badugu, Bai, batzuek bigarren etxe bizitza ere badute, oporretarako. Lana daukagu, batzuk gehiegi ere badugu. Dirua daukagu, biztanena ikusi besterik ezta zenbat jende ibiltzen den bidaiatzen. Munduko edo zeinbazteretara joateko nahiko diru bada. Untxabizigira eta horren kontra borrokatzerat deitzen gaituzte. Alako deialdien aurrean hau da gure erantzuna ipar euskalegia eserita. Bai... Auda. Haudea, Arantxa, aldaz. bai, e, barkatu, eh? bai? e, berriz ere hemen daukat leengo pertsona hori. He da bideak manipulatzaileak, he da bideak manipulatzaileak, eta bereziki euskaligatiak. Manipulatu? Ba, ba, ez dakit, esan beharko dugu den dena ez dagoela ondo, ez da? O... Bai, dena ongidoa. Bestela zergatik ez da jende gehiago mugitzen, nuidebu edo gipuzkoa zutik edo dena delako horien deialietan. Jendea untsa bizi delako eta ez duerako sinesten mundua aldatu behar denik. Mundua aldatu, me mundua hobetu egin behar da, ez aldatu. Eta hobetzeko gutxi falta da. Hea, eh, perfecziotik hurbil gira. Martin, este mobilizazioi buruz uh, ari da hor eta, beh, arrakastarik ez dutela, baina gaurko deialdiak ere ez du arrakasta ondirik, ez? Lehen ere aipatu dut, ez ez du arrakasta ondirik izan. Horeingoz pertsona bakarra dago hemen. Ez agutu zuen pertsona hori aintzu zen. Aizu, etzeizu iruitzen erabateko porrota dela deialdia egin eta pertsona bakarra elkartzea? Gaurko ez duela arrakasta ondirik? Baina, hori izan da, jendea, etxean, jagirik gelditu baita. Eta hori bada, nola baiteko argastaren txainale. Eta urrengo egunetarako zer daukazue aurre ikusita. Ezer egiteko azmorik bai urrengo egunetan edo asteetan? Udan ez mobilizazio jendetsua eginen dugu ipar euskal egitik urbile, landetana. Campingak okupatu eta han jarririk egoiteko deialdia luzatuko dugu. Gainera guk dirua soberan dagoela aldarrikatzeko ordainduko ditugu han kampinetan atxemanen ditugunak. Ba ez dut hori ondo ulertu, e, hori lehen ere egiten zuten askok. Bai, bainan orai kontzentzia politikoarekin eginen dugu jarririk egongo gira, iguzkiari begira, edo arbolei begira, baina kontzentzia politiko batekin, ez dugu mundu aldatu nahi, ez dagoelako mundua zertan aldatu. Dena ongidoa, utzi gauzei beren bidea egin dezaten. Bo Martin, nik uste honekin nahiko izanen dela gaurko, dugu protesta ekitaldi honen berri, eta... Barkatu, barkatu arantxa, ez beste zerbait esateko ere e, urbildu zaigu, e, zer nahi duzu desan? Eta sutitzeko deialdiak ukaiten segitzen badugu, eta jendaila, jakai horrek bere horretan jarraitzen badu, guk beste urraz baten emaiteko presgira. Deialdiak eginen ditugu iparre euskalegia ezateko. Etzan iparre euskalegia deialdiak ondartzetan egingo ditugu, ta segur, rego euskalegiko jendea ere etorriko zaigula. Ba, ezkerrik asko, horixe e, izan da dena gaurko zarantxa hurren arte. Ondoko artea gur Martin eta Zorionez edo Zoritzarez uste dugu Deialdi hau beste asko baino arrakastatxuagoa izanen dela eta guk horren berri eman dugu. Entzuleek jakingudute ze Deialdilekin batekin, xutitzekoarekin, jartzekoarekin edo ezatekoarekin beraturalen, arabera askenian berdin. Marga forestiaren ilitzi al-aster eta ondotik gure gomitakad kolektibo kopanchotelie izango da frances gobernuak utilitate publiko gixa edo ondashun publiko gixa onura publiko gixa barkatu izendatu du abiatura ondiko traina bordale akize, bordale toloxarena artean, horrek azer eranai du gure eskualdearentzat ondorioak izaiten, lote ditu berari galdeginen diogu kadek xalatu duerari kerabaki hori. Bostak eterdi momentu zeuskali ratietan berriak zurekin panxikaran bide. Ezpiretako njapurrak elkartea kondenatua, bai honako auzitegiak mendik askoetako lasterketaren antolatzaile den elkartea kondenatudu hamar mila euroko isuna ordain zerat, lasterkaldiaren karira bide bat baimenik egitea, baimenik gabe egiteagatik Kad, Zepanzo eta hauniamendi elkarteek pausatua zuten plenta eta beraz baionako ausitegiak arrazoin eman die erabakiak estu aleredu den emaiten ezperetako mendikaskoetako lasterkaldien antolaketa ustaila guziz irageiten dena. Baionako pietunak greban, euneko eunak, jenai baitu guziak greba mugagabean sartu dira, doela iru aste baionako postako zuzendaritzak diakinara zizien amabiturnada kenduko zituela, ondorioz langile postuen erena ere kenduko da, lan gutiago litaikela dio zuzendaritzak, baina langilek ez dituzte argumentuak eh, onartzen, ara juntan bilkura bat izan da, baina zuzendaritzatik ukanduten arrapo, Lampostu bakarra izan da, Lampostu murrizketa ez dela negoziagarria ondorioz grebak aintzina segitzen du bai honan. Barack Obama diren Iruñako San Ferminetarat galdea luzatzia da, zeren estatu batuetako presidentak Espaniareko estatuan bixita bat egitekoa du, helduten uztailaren bederatzi ama eta Amekan etcheshuriko prentza arduradena Josh Ernestek astubastertu, mundu mailan hain ezagunak diren San Ferminetarat bixita bat egin dezakela Barack Obamaek. Eta horietaraziko dugu gaur Laster horatuak izanen direla Bilboko atletik futbol taldeko neskak, joan den igamdean Espainiako liga irabazi baitute, behatzi urte tituluaren gibeletik ari zirela Azpimara garria e, Seietan begoniako basirikarat joanen direla entrenatzaile eta klubeko arduradunekin gara eskaintza egiterat ondotik Bilboko erriko etxean agera eginen diete, bainan polemika sortu du ospakizuna ez baitute gabarra edo untzigainean ospatuko gizonen taldeak tituluak irabazten dituenean egiten den bezala diokolariek ezutez alapartarik sortu nahi gai horrekin, mainan beren zaleek bai eta whatsapp mugikor mugikoren bidez zabaltzen ari da gabarra urezt ure, ure Urestattzearen aldeko bertso bat edo berdinketaren aldeko bertso bat nekahauek ere meresi zutela, Gizonek, bezala untzz oratuak izaitea. Etxe chimando kana Charles Bidigeon a gertuko saiku eta potchen arteko behesketain egitea duxe berda mouchou seretine maiten den iduri luke potz espainekin ematen dela eta potz hori da otu Castroin hitza, Espaini erreteko. Eta musu, nun emetena mutujian ez da erretien, baina mus bada, le muso. Ainara plaza hola, ela, sindikatekuak aldiz kapitalismoaz bi hitz eman ente Sistema kapitalista baditu helburu oso konkretuak, eta elburu oiek dira aberastasuna lortu, eta esku batzuetan metatzea. Azkunde infinitoa da beraien elburua, ba, eta produktibitatea beti gora egitea. Josebai turriotz beti bezala machismo edo patriarri jarkaen legeetaz edo arau eta zaiko zaiku. Eman gumezkoak autodiztiplina gehiago da kate, irakusten perfektuak izan behar direla. Ez da berez azkarragoak direla edo diztiplinatuagoak direla, baizik eta gizarteak diztiplinatu egiten ditu gehiago. Utsumandoka euskaliratietan hastehartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, eskoalerriko bake prozesua izanen da Aipagai. Baigorin, dolazonbait aste iraganden bilakaeraren jardunaldietan, Eskoalerriko Unibertsiate Herrikoiak komitatu du eguzki urteaga soziologoa gaiaz mintzatzeko. Bake prozesua eskoalerrian Aipagai kanpoko mintzaldian, astezke narratzean behatzeontan euskar erratietan, errepika, hortzegunean, oren batean, iruleiko erratean. Goizbergiko gomita zuzenean euskal iratietan. Euskara babestu gaiaren inguruan, mintzaldi ezta bai antolatuko du lema eguna kari EAJPNU-bek asteazken arratxuntan azparnen, itxarobeta EAJako Euskara arduraduna asteazken untako gomita. Galderak egin, Goizbergiren Facebook edo Twitteraren mitartez. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta itzeta itzeta itzeta Prinzton Txberri itzuli. Au eta lenika xalaketavat iskera baztertsailea erabilita urkirok lege uratuduela shalatudo legoretako ausa pensak. Cela amena barok yakinarasidu Alcate Jota N moldea erabilita, mintzatu zaiola Espainiako gobernoaren ordezkaria. Eta, hola, beraz, emaztean eta gizonen berdintasunerako lege organikoa urratu duela xetasunak xe, gehiaz begian. Ointxetan aipatzen zuen ere uh, pantxikak gizonezkoen tratu bera ez ote dugu merezi galderazko ikuga atletik lika, ligako txapeldunak neskak direlarik uh, diskriminazioa gertatzen ote da ospakizunaren ondoan hortaz uh, iritzia eta xetasunak xe, ere atsmatuzie, berria puntu eusen. Bestalde berrian uh, gainagusi ere nafarroako gobernua usue barkosek aldaketak iragarri baititu nafarroako gobernuko hainbat goikargutan Euskal Herria irratiari eskerintako elkarrizketan azpimaratu du kontxeilari ikestutela aldiz aldatuko. Hipuzkoa zutik aldiz nagusi ere edabideetan bergian APA gaiia bideo bat ere egin dute erraustegiaren aurkako kanpaldiko laukide atxilotizu atxilotu dituertzaintzaaka, Gipuzko Azotik mugimendua bule barretik indarrez kanporatzen uh, saiatu dira, segortasun indarra, korain arteko ekintza bortitzena izan da aladiote bertakoek, beste manifestari baten aurkako eginbideak asirituzte irainen gatik, eta beraz mobilizazioek uh, segitzen uh, dute, argiak ere uh, segitzen du urbiletik uh, bertako mugimendua, Gipuzko Azotik beraz nagusi ere bere horri aldean titulunekin, haste oso Horako egitaraua prestatzen ari da Gipuzkoa sotik eta, beraz, plazan loegiteko erabakia hartu dute, naiz eta beraz, alde guziz kanporatuak diren, eta, beraz, kintza horren berri ere maiten du hemen, argiak um, usue barkos aipatzenuen berrian uh, aipatu baita bere elkarrizketa, uh, bere itzak bere ziki, eta beraz, hemen berdin argian, aldaketak egin behar ditugu gobernuan, kontsilaririk eztu aldatuko, bainan, zenbait goikar والbye اخوان بالسلام Argian gelitzeko, Kastelianako paperak, Espainiako aberatsek, Ogasuna saiesteko erabilitako bideak agerian, Ogasuna edo Zergak, uh, eta beraz, hori buruzko, hainbat uh, paper atera dira, Borboi familiako laukideak adibidez, 2018 biko amnistia fiskalan ora zuten utzi dute agerian, informazioa hienara bera, filtrazio batetik, abiatutako ikerketaren emaitza, beraz, Argitaratuko dute ekaineantzea diagonal Ldiario.es eta La Marea edabideak. Mandrilgo Casteliana Pasea egoitza duten hainbat ahulkularitza fiskaletako. Hogeita emezortzi mila agiri aztertu ondotik. Eta hor beraz zonbait fortuna handi, empresa, funtzionario, publikok. Beren bete behar fiskalak saiesteko erabili dituzten bideak agertuko dituzte ondoko hosteetan. Bestalde Iparra Euskal Eriko itzan titulu hau kartzela langileak egoki formatu behar dira Joana Faltxa zuzenbideerak azleari elkarrizketa eginik hemen eta zuzenbidearen bidetik Guianako Unibertsitaterat. Edu da Faltxa bere ibilbidea kontatzeaz gain ondoko asteetan argitaratuko dituen tesiaz mintzatu da kartzeleetako zuzenbideaz itzan beraz bere elkarrizketa irakor Kaseta puntu eusen, laborariek gobernuak hitza bete dezan aldarikatu dute FDS eta e, GIA e, sindikatuen ekintzatzo gauan e, beraz Aipagai hemen kasetan, berrietan aipatzen ginuen bezala, eta bestalde Euskara helburu izanen du lema egunak, Euskara zain du izen antolatzen dute e, bihar azparnen e, eta beraz ere e, bihar goiz berrin Aipagai izanen dinner happened, Kadera Lapurtzaile bat berriz ere konbokatua uh, Kadera Lapurtzaileak edo bizik egiten ekinzak beraz hemen aikab, aipagai eta beraz komisal deitua da uh, John Paley eta hori Parisen eta bestalde media bazkenera aipagai uh, grebalarien mugimendua eta oren aipatzen zuela zuena panxika aranbidek berrietan uh, euneko, eunean greban xartzen direla zudoestekera aipatzen ondut SNCF Greba Berriz, Plantan emana biltzar nagusiaren ondotik sud eta Foch sindikatuen arabera Treinak justu keipatzuko ditugu, abia durandiko treina bereziki, uh, frantsez gobernuak dirazi baitu uh, em, um, bordale akize eta bordale tolosa arteko uh, train bidea edo linea uh, onura publikoaren ezagut nura publiko gisa ezagutua dela. Horrek zer erran nahi du, uh, ondorioak izanen ote ditu bordale eta arteko harteko uh, abiadurandiko train proiektuaren zat iduriz. Bai, kadek salatzen duen bezala gurekin izanen dugu beraz panxotelie horren aipatzeko marga forestien momentu zuritza. Gaur beste batzuetan bezala lankideak nire iritzia emateko galde genditate. Gaia librea duzu, lasai, nahi duzuna ekan. Eta konturatzen ari nahi, ze gauza zailaden iritzi baten ematea bereziki gaia librea denean. Iritzia ematerakoan nire burua segur izan behar dut. Iritzi bat ematen denean hain zinetik gaia ezagutua, menperatua eta hausnartua izan behar da. Iritzi bat duenak luzarako lan araman adu. De nire iduriko iritzia aukatea pribilegio bat da. Hau da, ezkuntzarik ez duenak, jakintzarik ez duenak, gura aso edo lagunik ez duenak, edo lankiderik ez duenak, ez du iritzirik, Edo bai, telebista nekaten digutena behit zartzena ala. Eta hoge tarako, nina gauk ez dut harinki nire iritzia emanen edo zengaiaz. Gainera iduri zentzuleak badira hemen, beraz nire iritzia ujengo baterako atxikitzen dut. Iresker marga forestie biztan dena denek badugula iditzi bat Pentsatze askida piskabat bat zutana Eta echan bezala orain Bo, nahi non musika biharazi Beno hartu an... zitemezala ordina geloak nahi duena egiten du Laster gure gomita gurekin Treina salitu gira pancote liarek Okel ditu atxete, ur ditide hau betzeko Okel okay. ditu atxete, okel de Quel dit tu dit tout http tradito tu jouey quel dit ATXETE, KANTUAREKIN, ATXETE, BERAZ, AIPAGAI, KAD, KOLEKTIBOAREKIN, ORREK, NKONTRA, BORO KATZENEN, KOLEKTIBOAREKIN, GURIGOMITAREN, TEN UREA. ATXALDEKO BOSTETATIK seietara ARANTSA IDEDAREKIN, OSKALI RATIETAN. Biadura ahondiko treina eta bereziki linea ipagai, ateakidekitzen ari baitira berriz ere, frances gobernoaren eskutik da erabaki hau, bordale akize, bordale tolosa lineak, onura publiko bezala ezagutu baititu, kad kolektiboak salatzen duena. Pantsotelie gurekin dugu, arra txalde Ahi, Agiri baten uh, bidez, salatzen duzu erabaki hori, uh, azpimagatuz gauean, kakotzen artean hartua izan den erabaki bat uh, bezala dela, uh, zer gatzik beraz salaketa hori? Bo, badi e, arazoin hainitze, eh? salaketak egiteko bo aspalditik uh, uh, boruka hori uh, eramaten era dugu, eta bon, paginakien, eh, gainerat bon, hola bukatuko zela baina hala ere uh, badie uh, arazoainit, lehenik bon, ikusi berda zen izenpetua izan dela TUP delako di eh, kainaren bilan aldiz eh, publikoa eh, bidakatu da bostan bakai bosta igandea zelako eta igandetan barakiteez dela Bon, prentsa prentssaeta horiek ez dutela deus egiten Deus egiten indetan. E, hori e, gauza txipi bat baina e, arazoa handdiana da, Ez errespeattzea e, gizartearen hitza. Gizartearen hititza eega nahi dut e, inkesta publikoa zeza eman nazuela eta izeza agunta Eta beraz, mm -hmm. uh, ala ere, uh, bon bai mena eman dute, zera egitaz mollani. Hor, erabakiak berak zer ergan nahi du, uh, e, reiten baitute, lineak onura publiko bezala ezagutuak uh, direla. Uh, zerbait bai menzen du, zer da zehazki hori? Bai, uh, ematen du dretsoa uh, lurrak eta etxeak erosteko. Ados. Eta hori nork erozteko, beraz... Uh... Da, beraz, RFF-ek erosiko ditu, lurrak eta eta etxeoiek uh, trenbidea pasara azteko. Ados. Eta erabaki hori, beraz, definitiboada, ez da horren kontradioa iteko manerarik? Bai, horren kontradioa manera bara, eta hori prestatzen ari... Restatu dugu jadanik, bon guk ez, gira ez dugu, deus uh, ikusteko ikortan, zenta ez gira unkitua hemen. Baina uh, laguntza, ekarko dugu gure uh, gure laguneri, uh, preseski landeseko laguneri, zenta uh, errekurtso bat pausatua izango da uh, estatu kontseiluan. Ados. Zenta hor horretaraziz beraz bordale akize eta bordale tolosako lineen duela baimena onartu frantxes gobernuak. E, horrek zerbait eran nahi du e, gure eskualderako bordale endaiako lineari begira? da e, hori egiten malin bada, gero e, loturak automatikoki egin beharko da akitzetik eta mugaraino ados eta hori zeiten alda ondokoa beraz? Eh ondokoa hori izango da, hori segur eta bon, eh definitivo baimena baino bada herri kurtsoak eta baimena izanik esazu kontseilutik eh benchatzen dugu beste inkesta publiko bat izango dela akitzetik eta mugaraino. Bon, ba, badakigu ja Zenta, hori ez dutela inkesta publikoan eman, eh, tramu hori, hakitzietik eh, mugara, zenta, ez du errentarari diri batez. Mm. Hriston dirupila bat kostatzen du, eta badakite eh, lo socialki ez dela onartua hemen, eta, bo, ikusi beharko da, la ere, nola, zentz, eh, eh, no la conseguida emango duten Bai senta uri aipatzen duzuna, da konduen corteak uh, adira dizuen 2014ean etzela modelo egoki bat hori diruaren aldetik bai hori frogatuara, aspalitik eta inkesta publikoak ere e, argita garbi utzi du ez dela errentagarria. Ordoan, frantzis gobernuak zendako olako erabakia hartzen du azkenan, bai hon, bordaleak izi toloxa linea horien zatzor agiriana azpimaratzen duzie lobien eragina ordela? Bai, eta gil zabagi diputatuak e, zera e, Bordaleko diputatu batek, e, e, du argiki ez dela euh, Deklarazion d'utilite publik, aldiz ez dela Deklarazion d'utilite politik Ta honek, dena eranaizdu baitu hori egina dela, euh, bakarrik euh, Rousset euh, eta bere klikaren, klikaren zat euh, plazer egiteko. Mm -hmm. Gero justu ki, ipatza maitu zu Ruse, uh, uh, errantzuen hor haute eskundeetan, uh, berdeekin bigarren itzulian sartzeko, negoziatu zen, uh, be eskualdeak etzuela diruztatuko uh, trenbidea do linea berri hori, hor diruaren aldetik, uh, nola kudeatu beharko da edo nola kudeatzeko ajmoa dute, jakina ote da, zken dean? Ez, ez Ez dakite, ez dute, deus, deus eginik eh, finanziamenduaren alde, zenta ez dakite, nondik eh, atea diru ori, eta nola atea diru hori. Eta beraz, bon, normalian, gertatu dena jaranik eta limoz opoatie eh, trenbidearen eh, finanziamenduan, eh, inkesta publikoan, etzen emana nola finanziatuko zuten. Eta estatuko kontseiluak egandu, beraz, jakingabe nola finanzatzen den lako egitasmo bat, ez, ez dugu onartzen ahal. Beraz, e, bat zertu trenbidearen e, egitasmoa, horrengatik. Eta pentsatzen dugu limospoatxe egin, egina izan dena, hemen ere... Hemen ere, holako errabakiak hartuko duela eh, Estatuko Kontseiluak. Mm -hmm. Hor, nolako erreakzioak dira justuki, raiten zenuen bezala, hor, ezkiragu unkituak, euskal herria zuzenki 20 momentuz, bordaleak izeta, bordale tolosarteko train lineak dira hor, eh, bertakoak, bertakoak nola hartu dute berria, mobilizazioak pentsatzen hote dira, edo zertan dira? Ei, bai, bai, bai, ari dira, hogeri eh? buruz pentsatzen, eta errekurtsoak ere, eh, hainit izango dira pausatuak, edo eh? dira, ez dute bakarrik landesetakoak errekurtso bat pausatuko, baina bordalekoak ere, bai eh, zote handelako lurraldetik ere, bai eh, lotegagon departamentutik ere izango dira, eta, eta harri. Eh, beraz, uh, rekukzoan niz, izango dira pausatuak. Mm hor, -hmm. uh, kadek bidaldi duen uh, agirian, hor, aste buru untan, uh, azken uh, lehoak berriz hartzeko, uh, azken nire interesgarria dena, gune bakar bat gaur egun, gure haotsa entzuteko karrika gelditzen uh, dela, uh, senditzen duzue hor, uh, be, tzistela bat eta beste manera batzu zuberko direla atseman? Aita ah, bai eta bo esta lehen aldiko soriera tengula, eh? Eta baina uh, dakigunez uh, kolera anits, badira, eh, uh, tremide seraline Eta sirben bezala edon utz gadam de long de sala, uh, zauska berehala biratakutu, dira, eh? Horis ur uh, jenga mobilizatuko da, eh? Aro, pentsatzen aldira, pentsatzen alkoholita izkeulako zona batzu defendatze zona batzu Notre Dame de Landesala. Eh, pentsatzen e, badirela eginak. Uh -huh. Eta hemen laster, bon, lehenik bon, leini da e, estaduko kontseilua nola hartzen dituen gauzoiek, errikurtso bayan uh, baimena argunta bat hartzen badi motete holako beste holako gauza causa batzu ikaspetukeria uh, mm -hmm. Ados, eran bezala uh, haipatzen ginuen frantzes gobernuak hartu uh, duen erabakia jonen hastean, ikgandean argitaratu duena, beraz, bordaleak ize eta bordale toloxatren lineak onura publiko, bezala ezagutuak uh, izango dira, horrek eran nahi du, beraz, baimentzen uh, dituela be, luren erosteak, eta beraz, uh, be, santira abiatzeko ez, ongi zuzen uh, ulertu badut, panxotelie. Bai, e, hori xet. eta bon, dei bat ere zabaltzen dugu, e, eskualerrian berritzede ezen taiakinez e, dei pedelako honek, ateakidek itzen duela, emengu trenbidea egiteko akitzetik eta mugaraino beraz hemen, e, mobilizatuak gelditu behar eta eta ondoko egunetan ikusiko dugu elkar nola, nola eta zerregin. Mhm. Ados, ebe untxa, itzoiekin uh, bukatuko dugu pantxoteliekat kolektiboko kideagur ekin nuen milesker? Bai, milesker zuedi eta atxalde honu entzulei. Itze eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itximandokat. Chimando kana shtehuntan Charles Bidegain agertuko saiku la moshu eta potken arteko behesketain egitea Du zureda moshu seretine maiten den iduri lute pot espainekin ematen dela eta pot hori da otu Castroin hitza, Espain erreteko. Eta musu, nun emetena mutujuan ez da erretien, baina mus bada, le muso. Hainara plaza hola, ela sindikatekuak aldiz kapitalismoaz bi hitz eman Sistema kapitalista baditu helburu oso konkretuak, eta elburu oiek dira aberastasuna lortu, eta esku gutxi batzuetan metatzea. Azkunde infinitoa da beraien helburua eta produktibitatea beti gora egitea. Josebai turriotz beti bezala machismo edo patriarri jarkaen lege eta zedo arau eta zaiko zaiku. Eman gumezkoak autodiztiplina gehiago dakate, irakusten zailako perfektuak izan behar direla. Ez da berez azkarragoak direla edo diztiplinatuagoak direla, baizik eta gizarteak diztiplinatu egiten ditu gehiago. Utsumandoka aste hastehartez zazpitan, astizkenez lauetan. <gülüyor> Utsumandoko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 eta putze mankizuna hoktan bukatzen da gaurko bia, haste askena bostak eta seiak artean argarrikin izanen gira eta gurekin izanen da Aritz Galarraga Telebista zarituko gira, bera, telebista zale handia baita eta eaz ja, zer ikusi duen aldiuntan, zer gomendatzeko hala ez alderantziz. bihar entzun eta horretarazten dutzi beti uh, itz eta putzen direz di bez, martin kitio begiz entzun nahi baduzi gaur deialdia zabaldu da iduriza. Etzen jagirik egoitearena eta etzanik ere, pentsa hit etaputzen uh, tartea atsomendu zi Eusskagatzeak puntueus, webunean, seiak Eusskagatetan. Web